Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ossalatu ossalama Ola Rasullin Muhammed Ola Ali Ossahe me gjemain Allah në falenderojmë Dhe vetëm përti në dimë dhe falje kërkojmë E ne dhe sëtë jemi në takimet E ditës e gjema Dhe dhe të shqyzojmë rasin që Dhe sëtë në shahë Allah Dhe në kone e zanit Të mësojmë dhe të marim Dhe shkanë nga ato që Nga kamësu për të fja jonë E pasrë dhe e ndërshmë Të ndërullëzër kemi marë në takimet e kaluara në tëtë disa tema që kanë bëjmë me vlerat e moralit. Dhe kemi thënë se një musliman nuk paramendohet i kompletuar, nuk paramendohet i plecuar nëse nuk kujdesit për tri aspekte. Aspekt në besimit e ti me besu drejtë në Zotin dhe aspekt në praktikës e ti që ta adoranë Zotin gjelë dhe gjelë alëhu, dhe aspekti i tretë, edukata e tij, morali i ti, tij, karakteri i ti, tij, mënyra se si sillet ai me të tjerët, raporti i ti tij me njerëzit në përgjithësi. Ado që pas parasysh këtë të treta është një temë ndihmëse dhe ju rëndë hanë do të kemi probleme, kemi vendosur të flasim për ta në kuadër të disa temave. Andaj kemi folur për turpin, kemi folur për mshirën, kemi folur për respektin dhe sot të dhërëm i shala dhe mjetim të të rej. Nga vlerat e rëndësyshme morale, nga edukate e besimtarit është të jetë bujarë, të jetë dorlirë, të jetë njëri zëmërgjërë, jo të jetë kopratës, jo të jetë dorështrënguarë. Andaj është kërkje svetarë është moralë, është vlerë që duhet besimtari me te të pajisët, vlerë e bujarisë. E qëka në nënkupton të i është bujarë? Bujaria nënkupton në të ndërullëzër që të iapërsh ja dikujtë, të i bësh dobi dikujtë, pa kërkuar kompenzimë. Nga se ka mundë si dikujtë, që i bënë mirë dikujtë, i akurë një punë mirë për me kompenzimë. Kjo nënë ka bujari. Bujari është, Që me i bo mirë dikujt, me i bo dobi dikujt, me i ndihmu dikujt, pa kompenzim, pa kërku shpërblem, pa kërku mirënjohje, e bënë thjesht nga zemërgjërsia, e bënë thjesht nga bujaria që e ka këj njeri. Dhe kjo moral dhe kjo vlerë është nga vlerët më të rëndësishme që i duhe në shëqërisë. Për këtë arsua edhe islami ka kushtuar vëmendje, Dhe ka argumente shumë ato që flasin për këtë vlerë, rëndësinë e saj, vlerën e saj, si duhet ta përfitojmë këtë vlerë e kësaj mërat. Muhamedi alayhi salatu vesselam ni hadith thot inna Allaha Karimun yuhibbul kurama. Zoti është bujar dhe ai i don njerëzit që janë bujar. Një nga emrat e Allahut është El Karim. Aiçi është bujor, aiçi ja pa kufi. Aiçi u bën njerëzve vazhdimisht mirë. Aiçi bujaria e tij përfshin edhe kundërtartët e tij. Ai bën mirë edhe atyre që e mohojn Zoti xhallahu ala. Ai është bujor edhe ndaj atyre që i bëjnë mëkat Allah xhallahu xhelaluhu. Ai është bujor edhe ndaj atyre të cilët i shkelin kufit e Zotit, madje edhe mohojn Zotin. Ai është bujor ndaj tyre. Nga sa është bujor Allah xhallahu xhelaluhu. Dhe nuk ka mundsi njeriu kurrën në kurrës Me qëfar dullaj adhurime që e bën Me i e kompenzua Allahu Gjallu Ala këtë mirë që e bën Absolutisht Adhurime që ne e bëjmë daj Zotit nuk është Shpagim për begatit Ashtë e pamunshme Mirë për ashtë falenderim për të mirë që ne e kapë Dhe këtë dëllon Nën tënë pamunësime Me ja i akëthy diku të mirën që të ka bën I thush faleminderit Kjo është veç e respekt Kjo është veç dhe me thonë mirë njohje Po nuk, është shpagim, nuk është Nëse na morën veshin e begatichë Allahu nuk ka don. Merë për shon begatin e dëgjimit ose begatin e e shikimit ose çon begatichë kemi. Da shikojë përon kjo begati sa është e barazvleshme me diçka më e pagu. S'paguhet me, me kurqe. Absolutisht. Andaj sot njerëzit për shembull të ndrozn për me mbjell një organ caktum, edhe pse është artificial, largosh prej asht i çka ka falë Zot xhallahu. Mirë po sa me mbushje zbasir japin me çindra mira euro. E ti e kejtë instaluar falë, pa pare. Qka ke pagu ti për zemrën tonë? Kur gjë? Qa këna ke kë paguna për mushkri që i kemi për veshkët? Për gjithë atë mja që i kemi, asë që s'këna pagu. E sa so, do të me paguna që Allah për mja kompenzu këtë që në e kaonë? Së mundësh, e pa mundësh, mështë. Në në gjithë da moment që e rejë zemrë, me kushtuve që ka një cendë. Një rejë zemrës, sa so i shumbo për gjithë djetë afë A, më shkëni një cent pagu, më thon Allah pagu një cent në të rrymën. Një cent, a një rrym është një jetë? Një herë mos më rresh koka apo. Që çorso është të shtrajt këtu. Po Allah më prush mi do të veç një cent paguje. A? Saqësm ekunaja. Gjat ditë, gjat gjat vit më më ngjem me 10 vjetë, me me 20 e me 30 e me 40 kështu më. Kjo veç terrorët e zamrës. Emos lase për trurin, emos të osi, e për shumë begati. Sa ka njerëz të cilët, Me mendin që Allahu a ka japë, e muhojnë Zotin. Dhe i prapë, o a japë me endin. Aja është bujarë. Aja bënë nga bujaria. Është, nga se është bëmerës. është i mirë. Edhe ata që bojnë mirë, i denë Allah gjallë e vala. Nga se Allah është i mëshërshëm, i denë të mëshërshmet. Dhe Allahu është bujarë, i denë ata që jenë bujarë. Gjithashtët, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dorozër kaq i ishte shumë bujor. On Ibn Abbas radiyallahu ta'ala u thot: Kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas. Muhamedi alaihi salatu wasalimu ishte njëri më bujor. Nuk ishte më i pasuri, por pa ishte më bujor. Domethën bujaria njërijot, nuk me e njeriu nuk nda lidhet me pasurinë e tij, por nda lidhet me zemrën e tij. O duhet njëri të më qeni i pasur në zamë, ju i pasur në dorë. Qësoñers janë të pasur në dor, po nuk janë të pasur në zamër. Andaj i gjend duke u anku, i gjend duke vajtu, i gjend koprac do shtrënguam, nuk japin eksemor. I gjend disa tjerë të cilët nuk kanë shumë dor, po kanë shumë zamër, japin. E ndajnë me këtë që kanë vë eksemor. Andaj pejgamberi alaihis salam nuk kishte shumë dor në ti. Nuk kishte, madje ndalthe të, të ndrumë atë që ai ndalthe që me kalu 2-3 dit edhe gruja të i, i shtëpit ti mëse posë që ka me zi nga ushqime. E qika që ka qenë, pejka më bërësam. Natën falej, ngritë mu falë natën, edhe kër vindë të kuam më rronë seqde, e prekë të gru në ti duke fletë, mi të rjekë këmbët, se s'kishë vëndë ku më rronë seqde. Ka që ka qenë qen dhoma të ti e madhe. Më në kër të kushtë ushtra, të ti s'ka mundë mu falë atyja. Qika q Njeriu më i lumtur në botën. Pykaxhi kër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andajtë dozë jeta e mirë, lumturia apo edhe bujarija nuk matet me me gjërsinë e dhomave apo edhe me sasinë e parave të deponuara, por varet nga vlera e njeriut, nga edukata e tij. Për këtë ne po flasim. Ne bulon për edukat kur kur është njëri i edukuar, kur është njëri me moral, kur ka vlera, ai është bujar. Andhe edhe, pejgamberi a.s. ishte njëri më bujarë atëpër. Ma dje, Ibni Abasi radiallahu ta'ala anhu thotë, se kras asa ishte, që ishte bujarë, pejgamberi a.s. Bujaria ti shtuhej edhe më tepër në muajnë Ramazan, që i minin e prakëtë ti. Dhe në kam betë dy avdikon gati, dhe ne, insha Allah, do të himë në muajnë e shajtë Ramazan. Allah në dhe shëndatë, rahati, në mundësof me e pritë si mas mire edhe me e kaluë si mas mire që Zotë Gjellehu Allah me në mundësof këtë muaj me i marë shpëblimet e duhura dhe me arri që të muaj të në falin më katët e të gritemi dhe të bëjmë më të mirë. E kjo muaj, duke pas parasyu se ka begatijë dhe ka mërësit shumë ta e shtu zante maksimalisht pejgamberi Alehi Sallatua Sanë. Në në zda aspekt, edhe në bujari. Prandaj në muaj në mazën ishte edhe ma bu Gjithë më në ishte më bujarin. Në kështë e mundë ziti kush më ushti më bujarinë të i, sallallahu a.sallam. Mirë pa, kur vind të Ramazan ishte halama bujarin. E kur bëtë fjalë për bujarin, thash, ka shumë argumente, ka shumë ajete, hadithe, që nëzitemi, motivohemi për mesyën e që të jemi bujarin. Më një aditë të jetër, Muhammedi Alehi S.A.S. ka thënë La e gjithë temi u shuhu al imanu fi kalbi abdin abeden Qëfarë thëa Muhammedi Alehi S.A.S. Shëkone këtë aditë, ishkurë të më shumë të më thënës Muhammedi A.S.A.S. më thaë Nuk bashkohen kopratësia dhe imani dhe besimi Kur në zemrë e njëri Ska mundës jemë Një njëri me pas iman në zemrë si duhet besimë Edhe koprasi është para mënos kjo. Pa. Nuk para mënos. Nga se imani i njeriu Iman, të mëson me ku bujon. Besimi në Allah xhallahu ala mëson njeriu me ku dordhënës. Me këm me më qenë bomëres, më qenë zemër gjerë. Kush mëson kështu, imani në Allah xhallahu ala. Besimi në Zotin të parë kotar. Nga sa ai din se çdo sa ançë e bën mirë, Allahu shumëfish kam ia pagu. Ai e din se Zoti që ky ka besuar të tash furnizuesi dhe a i ka me furnizu dhe ka me indimu, sara i indimën dikujtë. Pra ndaj, kë bindje, kë besim, i këti kualiteti, i kësa i cilësie, e bërë muslimonin bujarë. A në nuk paramenuat, besimtarë, a i ka, të dykush pohojsh në adim që ka njëri muslimon e ka prasë. Jo, ka, s'po thot pegaman që ska, ama nuk është normal kja, nuk është e zakon shme kja. E, t'ja e zakon shme ndodhe. Pra ndaj ka thonë pegaman që minja ditë Kër e kam pyth, a ranë muslimani? Jo, ka thë. Po, na, po, dim, na dim, oj, oj, duke me allo, na dim që ka muslimani, fali shprej, ranë, gënjen, e po, e po, a e realisht mdojnë, a ma, a duhet me, ja, absolutisht, nuk paramenuat, që ishtë paramenuat muslimani, me iman në zamër, e din që Allah po e shekë ku dhe qashtë, po e përcil, me lajke të përshkujnë edhe me gënjë, këta një ime që më në kebënë, A ndaj kur i imani nuk ka ndikim në zemrën e njeriut, kur njeriu nuk është i edukuar dhe i informuar mbi bazën e besimit të tij, ndodhen këto paradokse, ndodhen këto gjëra çuditshme. Po nëna musliman edhe mashtron. Edhe musliman edhe gënjen. Edhe musliman edhe kopras. Tu ndodhin kur kur imani nuk ka deportuar në zemër ç'është duhet. Kur imani është ende mbi mbajtë e djua. Po këto është imani të djua. A me deportoi imani në zemër me pushtun e njënë taman? me u eduku njërin bifrimën e besimit. E pa, mund është më është, nuk ndohët është, nuk ndohët. Përëndaj, në kamësu Allahu Gjallahu Ala, në kamësu Muhameda el-Zotin, në kamësu besimin Zotin, të e ajo në islamin, në kamësu që t'jemi bujarë. Mirë po, të ndërodhë dhe kur bje fjallë për bujarin, ne me zakën e shkon menet e kë bujaria me qka e para. Në filoni pëjepke bujarë. A është kjo bujaria e vetë me forme e vetë me bujaris? Apo ka forma tjera të bujaris? Jo, ka shumë forma tjera të bujaris. Shë ka një islami sa so është i gjërë, i mundëson njerëzve mu futë këhemira nga shumë dyrë. Në kepa një detë ngusht. Gaj njerë e thonë feja ju e ngusht. Një olla, e ngusht pra që se një, ma fejë gjënë nuk gjërë, ma fejë gjërë, ma, ma fejë mundësive, Ma fjell lehësime me koha. Po kushenia. Kursenia kush ngusht kjo feju, e shtrëngu më shumë, jo është e vërtetë apo. Ndodh ndan me e shtrëngu nga injeranca që nasdim. Thejë në kohë e shtrëngu. Shi ka përambujarin, çu e kupton njerëzit me vetë njerëz. Çka me ku bujor? Po ai çi jap. Na kuptim jep para dikull. E po, kjo është ngusht. e ngushtë. E ai ç's ka çka me bëu? Po? Qysh me ku ai bujor? And ai Islam me habun und si A për shumë dyrë E onë dua që në pjesë të mbetë të kësa legislatet ju Flasë për lojët e bujaris Të monë dënë të nërëzërë Kër na themi se ka shumë lojët e bujaris Që ka kuptojna me këta? Bërshamull Na po themi që bujaria nuk është veq me dhëmë pare Po a shumë lojë Që ka kuptojna me këta? E para na kuptojme se Ka shumë mundësime vë mirë E para E dyta kuptojmë që ai që nuk arrinë në asë një derë nga këto më ufutë për një mea kopratës, për një mea njëri ligë, gjithë të këto mundësi më ubo bujarë, nëse s'ki mundësi nga kjo derë e kjo derë, e s'ki mundësi nga kjo derë e kjo derë, e kjo dhjetë dyrë, nëse për mes asë një derë nuk për të nxënë me i më bujari, për një mea njëri ligë është ta e to. Andaj, në basë të kuptojmë që ësht Gjitha këto mundsi, gjitha këto dyri këto, më ufut në portën e bujaristit, edhe prap nuk është bujar, po ne është një religat. E çka është bujaria po pra, llojet e bujarisë? Ti's me ku bujar? Nuk ka bujaria të dosni kategori. Është shkollë, shkollë, ka lloje loj dy dyr dyrë, ngasë ju të gjithë njerëzit kanë lojë për parë, për shembull. Jo gjithmon problemet zgjidhen me parë, nuk ka mundsi apo me zgjidhni problem me parë, jo s'ka mundsi atë. Me kone ështët, sa so njëri që ka miljarda, apo, i, pas, ja, i ka miliarda, i kje zi dhe pas, a i ka dhe të lashe që si ka fukaraja. E edhe me pare s'munë miliata. Se janë dhe të lashe s'pagunë e pare. Dhe më thonë, nuk mund është gjithë mund njëtë mi bo mirë veç me pare, jo? Ka erët mi bo mirë ndryshë, e se me pare si krymë punë. Andaj si të mi hapunë si të bujarisat. Një laj i bujaris është, po, po fillaj pej ati, Më të naltit, më e shtrajta, bujëria me shpirtë. Qish me shpirtë? Me jetë. Me dhon jetën për me mbrojt njëri venin e vetë, shpinë e vetë, të fenë e vetë. Apo? Ajë që desë të mbrojt venin e vetë. Që fari interesi ka ajë që u dekë për këtë punë? Kur fari interesi ka? Ajë, ajë u dekëta shaj. Ndaj që dhekëraje, ndaj që mëse dhekëra, ndaj që livdaje, ndaj që mëse livdaje, kur i puna ti? E pëse dikush vëllën të areshtë Vëllën të areshtë A i komënë si me ikë, nuk dhe me ikë I vjenë si të atë e mbronë vend vendëve Cërshonë prakën e vetë Edhe kur vritët, që i dhëmë të njeri? Islam i thotë, bujarimi e shpirët Bujarimi bujari e jetë Kënda edhe Dëshmori shahidi në islam ka Gratë madhe A i që me dëvërtit Nuk pranën mu cënën, deri Nuk pranën mu mu shkelë, gjaku Nuk pranën mu shkelë, pra E arun namën zotërun. Edhe nëse do të më pagu me jetë, po dishim se kjo është i çumtë kallaxha e lavolës. Andaj muslimani, nëse duhet si ka, sa është bujar, nëse ka nevojë për më i bëj mirë njerëzve, për më mi bëj mirë popullit, për më mi bëj mirë dhënësve, nëse ka nevojë, edhe jetën e jap. Ne kemi pas kaq ndonjë njerëz, jetë për këtë për këtë vend. E kanë laku tokë me gjak, Zoro ti mshiroftë, e shpërbleft. Nga sa është sakrificë me gjak shumë më madhe e që kanë frikë që ne që për e gëzojmë atë që ata e paguan me jetë, nuk përjemi shumë mirë njërë nësë dhe asoj që ata kanë bëha. Pa të këtë sërë të bëha. Andaj, kjo është bujari. Kjo është bujari. E dhe këtu ishtë të ametot është bujarë. E dyta bujari që është? Të ndërëzër bujaria. Bujaria njeriut duke përdur autoritetin edhe ndikimin e të jetën. Çdo njeri ka një autoritet diku napton. Çdo njeri ka diku. Dikush ka më shumë diçka, dikush ka më pak. Dikush ka autoritet për shembull për shkak të pozitës. Mund të jetë donjëri faktor kanë një pozitë udhëhecë dhe Islami i thotë këtij njeri që ka ndikim te njerëzit, është faktor, ka autoritet, i thotë bëhu bujar me autoritetin dhe pozitën që ke. Boni mirë njerëzve. Shpërndaj e autoritetin, mëse e merë për vetë, jë po. Ndodhë që njerën ka herë e marim autoritetin për njerëzve. Njerëzja e ujëpën pozitën. E pastaj ata me atë pozitë që e ka marim për njerëzve, i haro njerëz, i bujnë mirë të një veçve dhe vetë, sëptëm. E kja së është ka prasje, po. Kja është ka prasje me më, dhe. Kër është të dha këtë pozitë? Që këj popull? Kër është të E pëse pra tash këtë autoritet s'pja këthen popullet mi bomirë. Pëse nuk është bujarë, është ka pracë, lëkmiqarë, i pangopurë, për këtë arsuja. Andaj, njeri nëse ka pozitës aktume, ka autoritet, e përdorë, e qysh me përdorë? Me indihmu të doptit, me net në krahë me doptit, një me të fortit. Gasi të fortit, apo nuk i duhet, me indihmu. Daptit dhëtë minimua pëthën. Të, të fortit i duhet drecësia, veqë për nuk i drejtë me ta. Se ati që i duhet ndihma. Drecësia i duhet ati. A daptit i duhet edhe drecësia dhe ndihma. Me përkra duhet. Të varëfërin, të shkeldurin, të shtypërin, ati që i kamo drecësi. për drecësi, përdara autoritetin. Pse e ki pozitën? Pse e ki marën? Ta ka një apë njerë për qitë punë? Andaj, Bojëria me autoritetë, po zdo mund që veçaj. Gjitho kush për një kondon një autoritet në familje ti, nështë anë mahal ti, në lagjën ku bëna në kina autoritetë. Në doldhë dhe që dikuj t'i bët keq, përdojra e autoritetin. Qa ku përziju ne? Ja, përziju, me po për mirë përziju, intervena, përdojra autoritetin. Ka një një një, një i dhimët autoritetit, pëse? Po me bom i thonë, këti të shë jesë bërsh, ajte lypë i meje. Po anë i hinë bërsh për dikën, s'ka gale. Për me bom i rëpë, thëmë. Ndërme tësë, ka ndodhë të këtë pegamesëm, ka ardhë dikush me lypë diqka. Ska pasë mundësime një mu. Ska pasë mundësime i krypunë. Qëka ka dhënë pegamesëm? Ka thonë, ishfe u, tu, gjeru. Ndërme tësëni, lidhën e qëtë njeri me dikën që ka ka porsham oti Skimuncu me ndihujt. A Makimuncu me li vë me dikën që ajë ja krye punën. Lëthe valla, ndërmetsë, lëthe. Krye punën. Edhe kjo është bujari. Ti nosh se ti ke dhon para. Nosh se ti se ti ke si kë, si dhon kurrgja. Mir po i ke dhon nga autoritetet, i ke dhon hise, apo me ndihmu duke ndërmetsu çaj me krye punën. Edhe kjo është bujari. Edhe këto Kramuncu si me kon bujar. Mund të porsham me kon më i vjetër, edhe ki autoritetin më i ri. E ajri komun si më kritik punë apo. Thojë kti apo. Në thema. Ndërmjetësa. Nga sa pegamërsam nda kam suçu që mendoj më supert mirë, më mendoj më supert keq afto. Jam ndërmjetsu, më aprish dikujt punën, thonë. Më shko ndërmjetsu, pse unë kam autoritet dikun, pi thonë kti mos e merr ton punë, ç'të merra apo. Më buzullom. Jo ksu. Dhe mëse për të mirë, dhe më mëse më më më jo për, për të mirë. Sa kemi njerëz të shkollum që nuk kanë vënë ku e kanë aftë. Nuk janë të vendet të të uvërëm. Edhe u akamcikën takimet të, të kaluar të ndërruzërëm. Të popoj të zhvillumë. Të popoj të zhvillumë. Gjithë mund ka punë për shkollumë. Gjithë mund ka punë për shkollumë. Të popoj të pa zhvillumë, njështë e shkollumë, jënë pa punë. Apo? Të popoj të pa zhvillumë, ove. Ki mundësime në diku, përshamullë monë, që filonë e u ka kryshkollë o lotë, atinë së i dishëm o kjo, atinë që kjo, dërme tësa, kry punë, bëhu i mirë, e dhe kjo bujarjefë. Bujaritja të nështë adhe, bujaritja të nërëzër me trupë e me rahatinë tonë. Ka era, përshamullë, do të në prish rahatinë me bu mirë dikujtë. Prishe, bëhu bujarë me rahatinë, bëhu bujarë me komodititinë të në tënë, bëhu bujarë me trupinë në ladho ka njerë për shambull as nuk duhesh me pagu me që dikondikun as nuk duhesh ti me igra kjerë kërgjë mi ka zu dikut ka duhet me shku po po lodhe me shku tja tje lodhe dhe bëhë bujarë bujaria është mu lodhe ka pak edhe, edhe lodhja me trup edhe bujaria me komoditat dhe me rahati është bujarë jerte me prish gjumin sa pa heret me shku dikut me akurin punë dikush është kopratë dhe në shkallë që dhe gjumin me prish me boj dikujt një mirë. Pëtër. Kjo është e fjeqen. Ka jepi dikujt s'tipët kurqe ma shumë, veç prish e gjumin edhe, thuj i filonit që të du të me shkua. Qika që? që? Mo që herët për shumë. Ose natër me najtë, vonë, ka jepi dikujt s'tipët, merë gjumin, a ma dikush kanëve me najtë një gatina. Kurqe, veç mi jadon dhe fjallë të mira. Gujaria me, lodhjen të ndë. Ti lodhu, që e rahatin mi jadon dik Bujaria me koh, më ndo kohën dikujt. Kohë së zajt. Më ko right? ndo kohën dikujt, më ngulit Elasha. Më ndo kohën dikujt, për shkak të punë, edhe kjo është bujari, bujaria me koh. Bahu bujar me koh ndër. Gjithashtu të bujaria me dije, të ndodhom me zot. Dhe kjo është nga llojet më të cilësore dhe më të tranzime të bujarisë që me msu di këm. Me koh bujar mëso me kopracë. Ni nga njërë po ndëgjojmë fatë këtësisht, dhe onë shumë shpesa që këto me qenë rasët rralla, kësu shpesa me konë, po vallë një me qenë është qëtësuse, pëse me qenë? Ni ndëgjëmë nga njërë kur, dhe më thonë, generata të reja qoftë në specializimit në mjekësi, apo në arsim, apo këto qoftë që duhet me shku tashme, me kry një nivel caktum të përvojës, apo për më mujtë me konkurru për punësim pastaj nga shkollimi shku, ka specializim po ka përvojë edhe kështu më radh po ndëgjoim nganjëre që ata para ty që janë e mshefin mos më treguçi mos i mëson krejtë çka diën se ma nzen vendin atë nuk duhet më mshef diën ka zë çka diën ato veçmërëndësia është jepi atë që duhet diën se kanë më ar para atë që s'duhet e prish çka është këç a maj duhet çka diën s'ojmë lota çka kimotuhet për konkurrencës pse kimotuhet për dijshmeve jo duhet më tut pëjt pa dishmime pëjstitutu. Pëj njerit dishmë kur më stot. Përndaj, bujaria me dije, me shkep djen, me, me shkep për vojen, ndy kosh ka dije, e shkep, fë kalza, këta që e këngu në gjemi, kalzajet tani kosh ka isht në rrug, kosh ka isht në shpe, kalzajet bëv bujarë dhe te, mas e prejoh familjen tëm dhe nga kemsim, bujari. Nuko bujarive që me shqunë i qukjeset të të shpia, bujarë i kom lepem çojë edhe dijet e shtëpia. Që ju kjesë me librat e shtëpia, bau bujar me dije. Dhe kjo është bujari që duhet me kursu me anëaftë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njëri që kursu më na mja shpaguat mirë që na e ka bën. Jo për shkak se na kanë lënë para, as na kanë lënë para, ne as jo, na kanë lënë tokë. Jo, as na kanë lënë tokë. Kursu na kanë lënë. Na kanë lënë dije aftë. Me ç'i dije që na çilsi. Ne kemar borxh. Gjithë kemar borxh. Të tha dërgojmë selavat me të. Allahu mesalli ala Muhammedi ve ala alihi ve sallam. Po do dua po. Të ditë e xumë, çuni selavat me të çfarë sot. Sa tëm ditën te na ksham sa të puni selavat me çumi topa. Allahu mesalli ala Muhammedi ve ala ali Muhammedi ve sallam. Ata 50 ditë, kur të kam mësuar mufol Muhamedi asab. Kur të kam mësuar me agjuru, aj na kam mësuar. Kur të kam mësuar me kërku fale, kur të kam këtë me kam mësuar. Ato e kam mësuar Allahu na kam mësuar. Ata düt me dashur atë njerëz që na mësuan nuk swojsin shkolla atje kudo qoft po edhe njeriu ne moshuar sikur se komse kdese kaluar as ka dije të lexuame po ka përvojë edhe kë është shkolla e jetës dikush do që jo mësim. të çore biro jeta më kam suçi shtapta jom sem leju të të gjim mi ni pa vetu djem vetu përvojë ndien që ke pas bëu bujar edhe me kët gazetor bujar jetë dhe e fundit pjellojve që duhet të përmansë ka korazon e fundi është kush Gujari e me, e pare. Minimu dikujtë. Pësarë dhe të arë, në që në arë. Ponim të elhamdulla njerëzë, zësatë, ponim. Elhamdulla, kjo gëzimi madhë për neve. Po shohim. Një fukares ka shpi, qohet dikush, tërëdhët me jare, bërën banisën, veç vetë. Elhamdullila. Dikushet po kaj, ka plët që i ka në zgonë që shtapënë. Në ka bashve që i ka. Në dorë, po kanë zemën, ka shpirtë Në ka thon pejgamberi mëson duke pasuri në dor, inema el ghina, ghina nafs. Pasuria është pasuria e kujt? E shpirtit të Zotit, me kujt njëri i pasur në shpirtin e të Zotit në atij apo. Kjo është e kërkuar. Me dhon dhro. Me sikur si ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ki ka është betu Muhammed, është betu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jubatuhom, pse nuk paksohet pasuria e as kujt duke thon. Kur Po soliaj do kush çto do kadon. Sa di kurçysh vë, nëse i kam 10 euro i do 5. Apo 5 i kom, so m kam me të mua. I i themi të kan met. me të me të ngjem me parë të kan me të 5 është e vërtet. Apo. Po me pasurit kam me të shumë më shumë se nuk i mundësimi në mua. Pse ngase ta komponzon Allahu xhelalu ala an në shndet, nërati, në familje e trumpi fatkeqësive. Aty pesë dhe një bereçet me krypunë, me më shumë se çikrymi ato dhjetëra që kërposh. Ti kompozon shumë fish, që siksha pa mundsi me ritmin ato do të rrokur ato. Andaj apo, në më, kur do të çiki mundsi, bëu bujar, mos u bota shtrëngum, os kalkulon shumë. Japi. Sasit u me kalkulçorani ksha don po, e kam edhe këta, e kam k... si ti nesh me një djë çat krypun pun kurs jap. Kurs jap. A do në fund me përmbyllën rast i vërtet i kanë dhënë ridet. Domthon, ti u dën shejtani më tani, më dhir listën e kërkesave. Veç mos më thëni më dorën apo. Kur na sti vërtet është, njëri në xhami ka dëgjuar domthon se po kërkohet për një projekt, një xhami më ndërtu. Ka li poxa në xhami, edhe ai në xhami e bën një, fikon paar mësiç këto shtëpia, 2000 euro që merron për çet punë. E bën një gjë ashtu, e ka postë anët i apo. Po tani i vjen mendi që duhet pak me dapi aty thot se kam ne punë në krye e jikni 500 lekë e tu shku rrugës i kuto diçka atë një 500 lekë apo pranimi jave tu ofruhet të shtëpia ja nis në radhë i bën të sheton çfarë që ka të marrë edhe e thir rrugën telefon sod gru i kam në invent 500 gjujë pei ballkonit se buni ngjita ashtu si do të u moh ton apo do shku atë kuptoj jeni më nuk duhet po nuk do më lëvetën kaç po bujaria në kod bë me kalkulim Se me arri njërinë se dënë me dhonë, duke i kry krej qëka i ka kërësia pola. Gjithë ka obligime, gjithë ka kërkesa. Mirë po, me prioriteta përënë. Disa punë dhe do më zdoshme, tjera njëmaj tjerëve. Doj me di ka nëpërënë. Sikër që ka thonë pegamberi Alehi Sratus Ramon. Përndaj, këa është morali bujarisë. E edukate e bujarisë. Qësh jep një musliman, në e pomë qëka jep një musliman. E jep një jetën. E ja pasunin, e ja bqon, e ja mundën, këtë ja pa kompetent, pa shpagim. Po çëshe bën ai këto? E kë e mësojmë inshallah në takimin e ardhshëm vendim. Allahu na vësh zemër bujore. Na bëv zemër gjon. Na ruajt Allah nga korracia, e nga ligësia, nga poshtërsia, nga pengopsia, nga gjitha këto Allah gjallë na ruajta. Allah na mëson që me më vërtet në misë duhet të bërthen dashnia e respekti mes vetëve dhe që t'hemi durë e shtrirë në ripartjetin. Në përdysh sa ka njëri, ka me pas edhe tjetri. Kështu duhet me kemi qenë. Kemi cinçë këtu vazhdimisht. Allahu na mundsoj që të vazhdojmë të jemi edhe më mirë se ç'i kemi qenë. Zoti ju shpëlevit me kaq për dy fund, sallallahu ale Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ismiqethë. Të në rëz safat 6 në safat keni mundësi që këtu përpara ka zbasi shumë për safa. Andaj plotësoni safat shumë dhe ju kërkoj të vazhdimisht kujdesni për safa pa pas nevojë që çdo gjë më të themi do të them sa po presin sa nga këtu si mësohet tash bujari do të pak bën mund për para më thot vëlla të vend andaj kjo ders praktiki i bujarist tim bujor ti a shohën banë ven, vëllezërin e vetën ve që kanë bën komatio ose që s'ka mundsi me rinë në xhamizot është për left e me kaq për do fundu sallallahu alehule Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi sallallahu alaihi ve sellem e kthej